Розділ тринадцятий. Я заціпаніла. Зібрати думки докупи не вдавалося. Я тремтіла, як осика. Раптом з іншого боку корпусу пролунав ладний голос. «Навіщо?» «Я хочу, щоб цей човен хитався!» «Ні, я вимагаю! Я наказую цьому човну хитатися!» І човен справді захитався, бо в його іншому кінці маркіз Тюксбері розгойдувався на кріслі, порушуючи спокій нашої в'язниці». «Он воно як!» – викнув до нього скарпун. «Негайно припини!» «Примусь мене!» Маркіс Цюксбарі зверхньо на нього зиркнув і продовжив розхитуватися. «Хочеш, щоб я тебе примусив?» Скрипун скочив із місця. «Гадаєш, що я такий дурний? Чорт забирай!» «Я тобі зараз покажу!» Сціпивши кулаки, він підійшов до Цюксбарі, при цьому повернувшись спиною до мене. Я сіла і повернулася, нахилившись на бік, знову селкуючись знайти стрижень курсета зав'язаними руками. Тим часом наш викрадач із люттю стосунув юного маркіза Тюксбері по нозі. Хлопчина не видав ані звуку, проте мені хотілося закричати. Хотілося вдарити, скрутити, зупинити цього негідника. М'я геть втратила розум у цій боротьбі з мотузками, які впивалися в мої зап'ястя. Мені здавалося, що я викручу руки швидше, аніж зможу звільнитися. А потім щось хруснуло, і мене пронизав жахливий біль. Наш викрадач знову вдарив тюк збері. «Не зупиняйся», – промовив хлопчина, – «мені це подобається». Однак його напружений голос видавав, що це очевидна брехня. Мені здалося, що я зламала якусь кістку, а не розрізала мотузку, так боліли мої руки – Аж тут я збагнула, що дивлюся на свої долоні, які несподівано опинилися перед очима, побиті та скривавлені. Обривки конопляних шворок звисали з моїх зап'ясків. «Ах, подобається! Зараз побачимо, наскільки подобається!» верещав підлий негітник третій і доволі сильно б'ючи Маркіза Тюкспорі. Цього разу Тюкін не стримався і заскиглив. Тим часом я звалася на ноги. Мої щеколотки досі були зв'язані, проте ходити не було потреби, бо я стояла просто позаду нашого викрадача. Здавалося, мої руки краще знають, що робити, бо вони митєво вихопили з баласту великий камінь. Цієї миті скрипун саме заносив ногу для чергового удару. Тепер, ніж йому це вдалося зробити, я підняла вгору свою примітивну зброю і рішуче гепнула викрадача по голові. Звук його падіння розчинився у воді, що наповнювала трюм. Охоронець не рухався. Досі не вірячи у свій успіх, я не могла ані зрушити з місця, ані відвести погляду від викрадача. «Дурепо, розв'яжи мене!» – крикнув Тюксборі. Наш охоронець досі лежав, не рухаючись. Проте було видно, як здіймаються його груди. Він дихав. «Ні Негайно звільни мене!» Переконливий тон хлопця змусив мене врешті отяматися і почати діяти. Я повернулася спиною до нього. «Ідіотко! Що ти в біса робиш?» Насправді я намагалася зберегти залишки пристойності, хоч і не наважилася сказати йому про це. Розтібнувши частину ліфа, я потягнулася в галиб свого багажу і знайшла там складений ніж. Удома я переклала його з набору для малювання у збільшувач бюста – Разом із олівцем і кількома складеними аркушами паперу. Застебнувши сукню, я відкрила ножа, нахилилася і розрізала мотузки на щиколотках. Не маючи змоги бачити мої дії через широку чорну спідницю, маркіс Тюкспері припинив віддавати накази і узявся благати. Прошу, будь ласка, я бачив, що ти намагаєшся зробити, і допоміг тобі, чи не так? Будь ласка, ти ш. зараз. Щойно мені вдалося звільнити ноги, я обернулася, переступила через нерухоме тіло нашого охоронця і нахилилася над полоненим хлопцем. Одним швидким рухом я розрізала мотузку, що тримала його руки за спиною. так передала йому ножа, або юнак за звільнив ноги. Спідницею зі зіпсованої сукні я витрила із-за п'ясків кров і оглянула порізи. На щастя, вони не настільки глибокі, аби становити якусь загрозу. Затем я торкнулася волосся, раніше воно було вкладене в охайний пучок, а тепер абияк розсипалося по плечах. Знайшовши у волосся кілька шпильок, я похипцем спробувала защепити ними дірку в сукні. «Ну жбо!» – поквапив мене Тюксбері. Він же встиг звестися на ноги і досі стискав у руці відкритий ніж, наче зброю. Звісно, він мав рацію, не час чепуритися. Кивнувши, я підійшла до сходів, що вели на свободу. Маркіз Тюксборі рушив за мною. Однак щойно ми опинилися біля виходу, як перезернулися і заумерли. «Дами вперед?» – непевно спитав Маркіз. «Я поступлюся джентельменові», – відповіла я, – не в змозі позбутися думки, що дівчині не варто ставити себе в таке незручне становище, коли чоловік міг би зазирнути їй під спідницю. Зовсім не думаючи про те, що може чекати нас нагорі, та все ще міцно стискаючи ніж, маркіз Тюксбері кивнув і почав підніматися драбиною. Щойно він підняв люк, в очі вдарило сліпуче світло. Ніч змінилася чи то ранком, чи то днем, ми не знали напевне. У моїй пам'яті зберігся лише невиразний, примарний силует юного Маркіза, який обережно висунув голову назовні і уважно розвернувся. Цілком безшумно він відкинув кришку люка, виліз із нашої в'язниці і гукнув мене. Коли я поспіхом лізла назовні, хлопець чекав на мене і простягнув руку, аби допомогти мені покинути трюм. Навіть попри те, що недавно назвав мене дурепою, нікчемою і ідіоткою, Юнак не забув про галантність. Проте, якби він був хоча б трохи мудрішим, то накивав би п'ятами без мене. Однак чомусь ставалося логічним, що ми мусимо втікати разом, адже вже розділили на двох нетривалий полон. Звісно, мені не хотілося кидати його тут, і, вочевидь, юний маркіз так само не збирався втікати без мене. Діставшись зверху драбини, я схопила його за руку. Раптом чийсь жахливий голос – Прогарчав таке прокляття, якого я і уявити не могла. В ту хвилину, як моя голова вигукнула над люком, я помітила величезну багряну фігуру, що вискочила з каюти і тепер мчала до нас. Варто зауважити, що палуба була надто короткою, тож ми явно перебували в небезпеці. Тієї жахливої миті я зрозуміла, що джентельмени, чи принаймні цей дивний незнайомець, носили криваву червону білизну від зап'ястки до щиколоток і перелякано закричала – «Ходімо!» – скочивши на ноги, тюк з перервучку підняв мене з драбини і відкинув подалі від червоної загрози, яка невпинно наближалася. «Вперед! Біжи!» Він мав такий суворий вигляд, наче самотужки збирався затримати дикого звіра маленьким складеним ножиком. «Біжимо разом!» – відібгавши сукню і нижній спідниці одною рукою, другою я схопила його долоню, і ми побігли до дальнього краю човна. Разом, хоч я і відпустила його руку, ми перестрибнули через воду на хиткий поміст, який, гадаю, мав називатися пірсом. Відтак, схопивши спідниці обома руками, я шкорнула вперед так швидко, як тільки могла, не звертаючи з вузької нерівної стежини. «Далеко вам не втекти!» – прокричав лютий голос із човна. «Ось, постривайте! Я одягнуся, і вам не відкрутитися!» Господь наділив мене доволі високим зростом, і я любила бігати, проте аж ніяк не в такому одязі, і вже напевнена лабіринтом зі згнилих зелених дощок. Від таверн і складів, що височила на іншому боці темзи, нас відділяли незлічені пірси, салона вода, причали і помости, і ще більше смердючої води. «Куди нам бігти?» – тому напрямовив т'юки. «Саме так, т'юки» бо я більше не могла сприймати його як Маркіза і сина герцога. Тепер він був моїм товаришем, що сердито сопів позаду мене. Я не знаю. Оточені темною, наче смола водою, ми опинилися в глухому куті, а послизнувшись, обернулися і кинулися назад. Утім, наш шлях знову перегородила вода. Я налякано не затримтіла. Якщо я впадув у ту чорну річку, це стане моїм кінцем. Я, напевно, потону. Гадаю, Тюксбері теж не міг плавати, однак часу на роздуми в нас не було. Надто мала відстань між нами та нашим кремезним ворогом. А він саме вискочив зі свого укриття. Цього разу в пристойному одязі і обурено заревів «Я вколошкою вас обох!» Наче оскаженіла відмідь, головоріз вистрибнув зі свого судна на пристань. Ба більше, за ним дрибутіла маленька фігура, немов голодний пес, що волочиться за жебраком. Вочевидь, я недостатньо сильно цукнула нашого охоронця. Стрибай. закричала я, перестрибуючи на інший Пірс, аж спідниці розвілися на вітрі. Пірс шалено захитався піді мною, проте мені вдалося втриматися на ногах. Поки я намагалася відсапатися, коло мене з гуркотом приземлився тюкзбарі, і Пірс знову загойдався. Мені бракувало повітря, аби закричати. І я заскрипіла, наче котушка від мотузки, на який розвішують білизну. Тюкіс схопив мене за руку і з криком Тікаймо. Цього разу він потягнув мене за собою. Під час гонитви хлопець загубив мій ніж, і тепер його права рука невпинно тремтіла. Зброї в нас більше не було. Моє дражання посилилося, бо я відчула, як захитався причал під нами, від важких кроків головоріза. «О, ні!» крикнула я, щойно ми запинилися на кінці другого пірсу, який вів у нікуди. Тюк і таким словом, яке я не можу повторити вголос. «Як тобі не соромно? Сюди!» Повернувшись, я повела його за собою. І за кілька митей ми нарешті опинилися на твердій поверхні з каменю, цегли і цементу. Втім, наші вороги знали шлях краще, тож опинилися на березі одночасно з нами. Я бачила кров на голові скрепона. І шалено лють у його примружених очиськах, волосся, у вухах, здоровезного, головоріза і злість, від якої розчервонілася його пласка пика. Кривавий місяць – поганий знак. «Мушу зізнатися!» – я знову закричала, як підстрелена птаха. На осліп, тримаючи тюки за руку, я бігла вгору возенькою вуличкою, доки не звернула за ріг. «Швидше!» Плутаючись між навантаженими возами, запряженими кіньми, ми перетнули вулицю навскоси, аж поки не добігли до наступного повороту. До цього часу ми добряче захекалися. Одяг і обличчя наші були мокрими від поту. День видався доволі спекотним. І нам досі не вдалося відірватися від переслідувачів. Тюк і відставав. Тягнучи його за собою, я відчувала, як він страгається від болю при кожному кроці. Його ноги босі Хворі раз по раз билися об тверде каміння, а нам доводилося постійно бігти вгору, якомога далі від річки. «Давай, швидше!» «Не можу більше!» – захекано проскигли хлопець, намагаючись висмикнути свою руку з моєї. У відповідь я тільки схопила його міцніше. «Звичайно, можеш! Ти мусиш!» «Тобі варто йти! Рятуйся!» «Ні!» Намагаючись позбутися паніки, я розвернулася довкола. Часу на перепочинок не було. Здавалося, ми вже добігли до кінця вагонів, доків і складів. А тепер рухалися бідною вуличкою із вбогими оселями та ще більш убогими підприємствами. Тут тулила рибна крамничка, ломбард і майстерня з ремонту парасольок, А також сновигали вуличні торговці, які раз по раз вигукували «Живі мідії! Живі устриці!» «Фруктовий лід! Холодне, солодке, полоничне, морозиво!» Довкола метушилися до стубіса людей. Поруч проїхав сміттяр на візку, запряженому віслюком. Чоловіки із напханими брухтом, тачками, жінки і дівчата на своїх двох у чапцях і фартошках, які мали б бути білими, а натомість стали брудно-сірими, наче шапки лісових грибів. Шкода, що всі ці люди не могли нам нічим зарадити. Та й їх було замало – Аби босоногий хлопчик-утікач міг безслідно загубитися в натовпі, не кажучи вже про захекану розпатлану дівчину з непокритою головою та в розідраному, вимощеному кров'ю скорботному обранні. «Стійте, злодії!» – почулося хребке ревіння позаду нас. «Зупиніть цих двох негідників! Це злодюшки!» До нас одночасно повернулися Бетліч облич. Проте ми продовжували бігти вулицею повз крамнички з різним непотребом – Тут були і старі меблі, і вживаний одяг, і відремонтовані капелюхи, туфлі, і черевики з оноленими підошвами, а тоді знову якісь оживані речі. Здавалося, обличчя людей довкола виринали і імли спеки та нестримного жаху. Чітко вимальовувалися серед натовпу на якусь мить, а потім розчинялися серед десятків інших облич. Одне лице сталося мені знайомим. Хоча я і не могла пригадати, де його бачила. Проте, біжучи далі, я раптом дещо пригадала. «Тюки! Швидше!» Звертаючи з вулички, ми кинулися до вузького приходу між двома старенькими пансіонатами, звернулися за ріг стайні та сховалися у смердючому дворі позаду сараїв, з яких тхнуло віслюками, козами, гусьми та курми. Я знову озирнулася. «Тобі не втекти!» проривів із-за сараю грізний голос – він був надто близько, або я почувалася у безпеці. «Давайся!» – закричав інший верскливий голос. «Безглуздя якесь!» – вигикнув тюк збері, звертаючись до мене. «Навіщо ми бігаємо по колу? Вони ж нас ось-ось схоплять! Зараз побачиш! Іди за мною!» Відпустивши його руку і відкинувши залишки скромності, я розстебнула гудзи ліфа. Біжучи брудним провулком, я сягнула рукою у свій передній багаж – і намацала пальцями пачку хрустких купюр, одну з яких висмикнула і зібгала в долоні. Відтак я обігнула вулицю ще раз і кинулася до кремнички з уживаним одягом. Власниця магазину стояла за дверима, насолоджуючись вуличним пейзажем і прохолодним вітерцем. Утім, щойно вона помітила мене, радість на її обличчі одразу згасла, перетворившись на тривогу. Тепер вона більше нагадувала не співочу малинівку чи жабу, а мишу в котячих лапах. «Ні!» – видохнула вона, коли я підбігла ближче. «Ні! Катер мене вколошкає! Це більше, ніж вартує моє життя!» Однак часу на розмови у нас і стюки не було. Ось-ось два злочинці з'являться за рогу і знову нас побачать. Цієї миті я запхала стофунтову банкноту в руки місіс Калхейн, чомусь я подумала, що переді мною саме дружина власника, схопила тюки за рукав і потягнула його за собою у крамницю вживаного одягу містера Калхейна. 14-й. Захекані та втомлені ми кинулися до темної брудної захаращеної кімнати, яка здавалася тісною, як духова шафа. З одного боку стіни звисали кілька довгих плащів і мантій Аби сховатися якомога швидше, ми загорнулися в їхні темні зборки І тремтячи та стискаючи кулаки від страху спостерігали за вхідними дверима Цікаво, чи допоможе хабар, який я тиснула господині Кремнички вибратися з цієї халепи Ховайся під столом, прошепотів тюки Я похитала головою Готуючись кинутися навтяки будь-якої миті, я не зводила погляду з вікна та вхідних дверей. І побачила, як люди кидаються в Різнобіч, звільняючи дорогу. Як здоровань головоріз і його варскливий пуплічник промчали з серединої вулиці, пильно роззираючись навкруги. Як головоріз схопив за комір якогось неробу, майже відірвавши його від землі. Він щойно прогарчав бідуласі просто в обличчя і той жестом вказав у наш бік. Куди ж поділася місіс Калхейн? Утім, ось вона з'явилася в крамниці і тепер стояла спиною до мене. Ззаду вона нагадувала черепаху з картатим панциром і перекошеним бантиком із зав'язок фартуха. Наш ворог із пласкою, наче повний місяць мармизою, та його спільник квапливо підійшли до неї і загрозливо нависли над нею. Навіть скрипун був вищий за господиню. Я не певна, чи сама змогла би витримати їхні розлютовані погляди. Однак пересадкувата стара затолила з собою дверний отвір, наче корок. Я бачила, як вона заперечно хитає головою і вказує чоловікам на дальній кінець вулиці. У освітленому отвірку сонячне проміння створило над нею ніби ореол слави. Відтак обидва злочинці відвернулися – Досі міцно тримаючись за старий плащ, аби втримати рівновагу, я полегшено притулилася до стіни. А тюки з коцюрбленичею ненавпіл, не, навпіл, не мольберт, утомлено сповз на підлогу. Місіс Калхейн діяла розумно. Зайшла до нас не одразу, а після того, як деякий час ще чатували біля дверей. До її приходу я вже трохи відсапалася. Знайшла задню кімнату з умивальником. Змочила під краном клаптик вицвілої червоної фланелі і приклала його до обличчя тюки. Коли хлопець нарешті сів, я побачила його багатостраждальні ноги. Витираючи ганчіркою бруд і кров та, намагаючись не завдати йому сильного болю, я ретельно оглянула його загробілі хворі підошви. Саме тієї миті наша жабоподібна рятівниця зайшла всередину, зачинила і замкнула двері кримниці опустила жалюзі і підійшла до мене. «Отже, – мовила вона, – вчора ти скорботна вдова, а сьогодні вже довговолоса дівчина, яка втікає від катера та скрипуна. Справді? То хто ж ці джентльмени? Вони забули відрекомендуватися. Ось у цьому я не сумніваюся. Взагалі-то це мій пояс, а ви його замість ганчірки використовуєте. Я зіп'ялася на ноги. Господи, малосердний! Та я ж вам уже за все заплатила!» Вона уважно вдивлялася в мене без жодного сліду усмішки на обличчі. Її поведінця та голос не було ані веселого щебету малинівки, ані ніжних звертань до мене на кшталт качечко. Стара промовила. Те, що ти мені дала, пішло в кишені сусідів та інших свідків. Я зрозуміла, що її слова почасти правдиві. Вона зникла з крамнички, аби поторгуватися із сусідами і іншими випадковими перехожими за їхнє мовчання – Втім, незвичний блиск у її очах дав мені зрозуміти, що стара намагається мене обдурити. Я була певна, що вона пообіцяла сусідам кілька шилінгів чи щонайбільше кілька фунтів. Однак було щось до болю щире в її похмурому обличчі, коли вона звернулася до мене знову. «Тобі краще понишпорити ще трохи в пошуках винагороди. Катрик колошкав би мене, якби дізнався про вас. Можете не сумніватися. Це моє життя» і я ризикую ним заради вас. «Якщо ви дасте нам усе необхідне», – відповіла я, – «буде вам винагорода». Так і сталося. Наступного дня ми стюки вислизнули з її крамнички через чорний вхід. Слід зауважити, що вигляд у нас був дещо кращий, здоровіший і охайніший. Напередодні ми ховалися у брудній кухні місіс Калхейн, яка займала три кімнати на другому поверсі над магазином. Однак із вдячністю прийняли її гостинність і зраділи навіть грудкуватій каші. Ми трохи поспали, я на дивані, що всутав у себе запах її парфумів, а тюки на колдрах долі. І прийняли ванну з губкою. Потім намастили ноги тюки бальзамом, насправді це була масля коров'ячого вимені, а тоді обмотали їх бентами. Відтак ми одягнулися у речі з кремниці вживаного одягу містера Калхейна та спалили наші старі речі в кухоній пічці. Увесь цей час ми зберігали мовчання і навіть не називали одне одного на ім'я. У нашій господині повсякчас був кислий вираз обличчя, тож вона не ставила нам жодних запитань. Натомість і ми тримали язики за зубами, або вона нічого не підслухала. Не можна було довіряти цій старій – я була переконана, що вона спокуситься залишити мене без копійчини, якщо дізнається, де я тримаю гроші. Саме тому я не переодягалася в її присутності та не знімала корсета навіть під час сну. Цей колись ненависний для мене предмет одягу став тепер найціннішим скарбом. Однак лише доти, поки не доводилося його затягувати. Його надійний захист урятував моє життя – Завдяки своїй міцній структурі він підтримував і приховував поліпшувачі бюста, стегон і сідниць, які маскували мою дитячу фігуру та слугували сховком для грошей. Я ще розпитуваюся, що місіс Калхейн, якщо це її справжнє ім'я, ніколи не дізнається моїх таємниць. Ми спілкувалися з нею суто щодо справ. Приміром, говорили про те, чи можна в її магазині взяти не надто поношений одяг для хлопчика, а ще шапку, зручні черевики і теплі шкарпетки. Мені потрібно було знайти якусь блузку та спідницю з уборками, практично та з багатьма кишенями. Саме такі зазвичай носили машиністки і продавчині рукавичок. У моєму гардеробі бракували і жакета, теж із кишенями і розширеного донизу, який прикривав би спідницю. Рукавичок у доброму стані та капелюшка, що не вийшов із моди. Я навіть наважилася поцікавитися, чи не допоможе мені місіс Калхейн із зачіскою. Я почувалася оголеною перед усім світом, залишаючи це місце без своєї щільної чорної вдовиної вуалі, яка приховувала моє обличчя. Втім, якщо поглянути правді у вічі, нічого не змінилося. Адже навіть мої рідні брати навряд чи впізнали б мене зараз – Схиливши голову, я короткозору розвернулися навкруги крізь окуляри пенсне, що сиділи на моєму носі, наче химерна металева птаха. Над ними нависли густі пасма накладного волосся, які водночас і прикрашали мене, і приховували чоло, а вкупі з пенсне геть змінила мою зовнішність. На голові в мене був соломіний капелюшок, прикрашений мережевим і пір'ям схожі на ті дешеві капелюшки, які носили майже всі молоді містянки. «Мені потрібна парасолька», – звернулася я до місіс Калхейн. Вона вручила мені парасолю гидотного, але нині модного зеленого кольору, виведеного хімічним шляхом. Опісля жінка провела нас до чорного входу і простягнула руку. Дотримуючись власної обіцянки, я поклала на її долоню ще одну банкноту. Ми вийшли, і стара мовчка зачинила за нами двері. Опинившись на вулиці, я рухалася майже на осліп, намацуючи дорогу, складеною парасолькою. Почасти я робила це заради маскування, а почасти тому, що ноги тюки досі боліли. Здавалося, що йому невимовно боляче йти. Він повільно крокував поруч, ніби супроводжуючи мене. На вигляд ми не вирізнялися серед звичайних містян. Наш одяг не був ані новим, ані поношеним – ані багатим, ані вбогим. Тож я сподівалася, що ми не привертатимемо зайвої уваги. Дуже не хотілося, щоб хто-небудь доніс про нас катеру. Однак мені не варто було хвилюватися через це. Люди навколо галасливо займалися власними справами. Тож нас ніхто не помічав. Лондон, цей великий котел із цегли та каміння, здавалося завжди кипів від бурхливої діяльності своїх мешканців. Поруч якийсь чоловік із тачкою вигукнув – «Імбирне пиво! Свіже, холодне імбирне пиво! Змиє з вашого горла вуличний пил!» Повз нас проїхала діжка з водою, за якою сунули хлопчики і чистили мітлами вуличне каміння. На триколісному велосипеді поруч проїхав поштар. Такого дивного велосипеда мені ще не доводилося бачити. Два колеса в нього були не позаду, а спереду. До кермаш був прикріплений великий кошик – на розі вулиці стояли трійко темноволосих дітлахів і співали, наче янголи, гарну пісню незнайомою мені мовою. Малюк, що стояв по центру, простягнув невелику чашу, в мене пені. Віддалік на розкладній драбині балансував якийсь чоловік у лахміті. У його руках виднілася бляшанка з клеєм та щітка. Він розклеював оголошення про чищення взуття. Еластичні бинти від ревматизму та лаковані безпечні труни. Чоловіки в білих мішкуватих куртках і світлих штанях прибували оголошення про карантин до дверей якогось будинку. На мить я задумалася про огидні лихоманки та хвороби, які виникали через смердючу темзу. Чи не поплачуся я за те, що потрапила на судно катера, сконавши від холери чи скарлатини? Катер огидний лиходій. Одній із моїх кишень разом із грошима та іншими корисними дрібницями, що я їх переклала туди з полівшого б'юста, лежав список, який я написала вночі, коли не могла столити очей. Чому каттер обшукував потяг? Чому він за мною стежив? Чому головоріз вирішив, що я знаю, де знайти тюки? Чому він відправив скрипуна шукати тюки в доках? Що мав на увазі каттер, коли сказав «майже так само»? чи займається він викраденнями. Звідки злодій дізнався про Тюки та Грейт Істерн? А й справді, звідки? Я розповіла Лестрейду. А мадам, як там її звали, астральна пердиторіанка, вочевидь, усе підслухала. А може, інспектор Лестрейд комусь переповів усе, що сталося? Можливо, і так. Проте, хіба спочатку він не вжив би необхідних заходів, щоб перевірити мої слова? Проте Скрипун мав отримати телеграму майже одразу. Хм, такі думки баламутили мою голову. Поки ми з моїм кульгавим супутником проминули кілька кварталів до кращого району, де натрапили на якийсь парк. Точніше, це був невеличкий газон із чотирма деревцями, під якими матусі прогулювалися з візками, а чоловік із віслюком вигукував. «Цікаві актакціони! Потіште свою малечу!» «По одному пені за душу!» Я побачила, що навколо парку стояло декілька візників. Можна найняти одного з них, аби моїй маленькій світлості не довелося плентатися на своїй багатостраждальних ніжках. Досі через страх і пересторогу ми взагалі не розмовляли. Втім, тепер, коли місця перебування катера залишилися позаду, я повернулася до свого супутника і посміхнулася. «Ну, тюки», – промовила я, – «не смій мене так називати». Я стригнулася. Гаразд, Маркіза тюк збері з Базилвезера чи якось там. Однак моє роздратування одразу вщухло. Щойно мені, на думку, спало дещо цікаве. Тож я запитала. А як саме вам хочеться, щоб вас називали? Зізнайся, яке ім'я ти обрав собі, коли надумав втекти з дому? Я, він похитав головою і відвернувся. Це не має значення. Тепер байдуже. Чому? Що ти робитимеш далі? Не знаю. «Ти досі хочеш піти у море?» Мій супутник обернувся і витріщився на мене. «Ти все знаєш! Геть усе! Звідки тобі стільки відомо? Ти справді далека родичка Шерлока Холмса?» Я прикусила губу, бо не розуміла, чи безпечно розповідати йому щось про себе. Він і так знав забагато. На щастя, саме цієї миті газетяр, що стояв на розі вулиці біля стійки з візниками, на все горло закричав – Читайте всі, за Маркіза тюк двері з вимагають викуп. Що? здивовано вигукнула я. Це ж цілковите безглуздя. Майже забувши про обережність, я кинулася до газетяра і купила газету сенсаційний поворот у справі з викраденням. Це був заголовок, під яким, як і минулого разу, красувався портрет тюків в образі маленького лорда Фонфлероя. Умостившись коло мене на лавці в парку, аби одночасно читати газету, тюкір стиха сказав, тут справді моя світлина? Її побачив увесь світ, відповіла я, ледь стримуючи сміх. Оскільки він нічого на це не відповів, я обернулася до нього і помітила, як його лице спалахнуло від сорому і цілковитого приниження. Я не можу повернутися, зрештою промовив хлопець. Я вже ніколи не повернуся. Моя радість миттєво згасла, і я запитала. А якщо хтось спізнає тебе за світлиною? Наприклад, місіс Калхейн. Вона? Як ця газета опиниться в її руках? Стара навіть читати не вміє. Та й у тих нетрях навряд чи хтось вміє читати. Ти бачила газетярів у доках? Звісно, він мав рацію. Та замість того, щоб визнати це, я зосередилася на тексті статті. Сьогодні вранці відбувся дивовижний поворот у справі з викраденням. До Безлівезер холу надійшло повідомлення з вимогою про викуп. Саме там нещодавно зник юний Тюксбері, маркіз Безлівезера, завдяки проникливості старшого інспектора Лестрейда, який спритно виявив на верхівці дерева таємний сховок юного маркіза з морською атрибутикою. О, ні. прошепотів тюк і голосом, сповненим відчаю. Насупившись, я продовжила мовчки читати далі і продовжив активні пошуки в лондонських доках, вдалося знайти кількох свідків. Вони стверджують, що бачили юнака в день його зникнення. А це, як я зрозуміла, сталося лише через день після моєї втечі. Стільки всього відбулося відтоді. Мені досі не вірилося, що я залишила Ферденхол три дні тому. А тепер з'ясувалося, що Маркіза, спадкуємця, титулу та всього майна без лвезерів, справді викрали». Вранішньою поштою доставлено на коротке звернення, складене зі слів, вирізаних із текстів періодичних видань. У посланні вказано чимало суму, яку сім'я побажала зберегти в таємниці. Представники влади радять не платити викупу, оскільки досі немає жодних доказів того, що Маркіс Тюкзбері дійсно потрапив до рук злочинця чи групи зловмисників. Відома медіум і астральна пердитуріанка мадам Леолія Сибіла де Папавер, яку родина Безілвезера викликала одразу після зникнення хлопця, наполегливо рекомендує зібрати викуп у вигляді золотих сувенірів і гіней. Вона радить очікувати подальших інструкцій щодо передавання викупу, оскільки заплатити його їй підказує спілкування з духовними матеріями. Також духи розповіли мадам де Папавер, що Маркіс Тюк зберість правді з кнією в полоні, та його життю загрожує небезпека, якщо викрадачі не отримують бажаного від родини. Мадам Леолія, дочитавши статтю до кінця, я відклала газету. Все, що я могла зараз зробити, це витріщатися на візників. Перед нами з тюків, стояв спортивний екіпаж і неповоротки, проте більш просторі, чотириколісні карети». Неподалік нудьгували доглянуті коні поруч із ходенькими конячками, що розмахували хвостами, і мирно живали овес із мішечків. Оглядні вісники поруч із обшарпаними тинялися, очікуючи нових клієнтів. Утім, насправді, нічого з цього я не помічала. Я сілкувалася пригадати, який вигляд мала мадам Леалія. Проте за ці три дні відбулося стільки подій, що в мене залишилося тільки декілька невиразних спогадів. Руде волосся, кругле обличчя, оглядне тіло, великі долоні в жовтих рукавичках із козачої шкіри. Поруч пролуна голос. «Я мушу повертатися». Мені знадобилося кілька секунд, щоб відволіктися від думок і зосередитися на тюкі. Він дивився на мене. «Білий, як Крейда, гарний і дуже юний». Я мушу повертатися додому, повторив він. Не можна дозволити цим клятим злодіям видарити в моїх батьків гроші. Я кивнула. Отже, в тебе є здогадки, хто міг надіслати цю записку з вимогою про викуп? Так. І ти гадаєш, що вони досі на тебе полюють. Щиро кажучи, я теж так вважаю. На нас двох. Так, я певен у цьому. Нам краще звернутися до поліції. Гадаю, що так. Втім, хлопець уже відвів погляд у бік, взявшись вивчати кінчики своїх нових черевиків. Щоправда, навряд чи їх можна назвати новими, адже їх точно пошили з клаптиків шкіри від старого взуття. Я мовчки чекала. Нарешті тюки озвався. Хай там як, а все склалося не так, як я сподівався. Я про верфі. Вода брудна, як і люди. Їм не подобається, якщо хтось намагається залишатися чистим. Вони вважають будь-яку людину снобом. Навіть жебреки на мене плювали. Мене пограбували. Забрали мої гроші, чоботи і навіть панчохи. А деякі люди настільки жорстокі, що грабують навіть плазунів. Плазунів? Так, ще вони називають їх сплюхами, бо ті постійно дрімають. Досі я не зустрічав настільки жалюгідних людей. Меркіс стишив голос і повів далі. Старі, в яких нічого не залишилося – і які ледь тримаються на ногах. Жінки сидять на сходинках мануфактури. Напівсонні. Їм ніде схилити голову. Вони майже мертві і не можуть просити милистиню. А якщо хтось кине їм пані, вони повзуть по монету. Зі щем у серці я згадала про безволосу стару з виразками на голові, яка повзла тротуаром. Потім вони приповзають назад, продовжив тюки. З кожним новим словом його голос ставав дедалі нижчим і більш напруженим. І там сидять. Тричі на місяць їм дають їжу та ночівлю в приміщенні мануфактури. Лише тричі. А якщо вони просять більше, ніж треба, цих нещасних замикають і карають трьома днями каторги. Що? Але я думала, що мануфактури створюють саме для допомоги таким нещасним. І я так вважав. Я пішов туди, щоб попросити трохи одягу, а вони... Вони кипкували з мене та били палицею, а на сам кінець вигнали геть. І тоді цей огидний чоловік... Від спогадів про скрипуна, в нього потекли сльози. Юний Маркіс стомлено замовк. «Я рада, що ти вирішив повернутися додому», – замить узвалася я. «Твоя матінка буде неймовірно рада знову побачитися із сином. Ти навіть не уявляєш, як вона за тобою побивається». Він мовчки кивнув, погоджуючись із тим, що я могла знати це напевне, як і багато інших речей. Гадаю, тобі вдасться її переконати, що ти більше не бажаєш носити одяг у стилі лорда Фонтлероя? У відповідь він лагідно відказав. «Байдуже, який одяг я носитиму. Якби ж я тільки знав...» Але закінчити він не встиг. Схоже, йому не давали спокою, спогади про тих бідолашних напівмертвих старих, яких називали блазунами». А може він думав про власні хворі ноги, про дока і скрипона, про те, як його лапцювали, мов приблудного пса. Ці два дні, проведені в Лондоні, змусили і мене усвідомити те, чого я досі не розуміла. І тепер, дізнавшись більше, власні нагоразди видавалися мені такими нікчемними. Я звалися на ноги і жестом покликала візника відкритого двоколісного екіпажа. Мені хотілося їхати з комфортом. Тюк, як джентльмен, простягнув мені руку, коли я сідала в екіпаж, і впевнено гукнув візникові: До Скотлан Ярто.